قران دالینو په او ا دې قران دالینو دلیل اقناعي و دلیل پاسره کناعت خسله ده و دلیل تمنوع خد دلیل اقناعي و برهان تمنوع نو برهان نو اگر چې برهان ته پشه بشارعو مرحان تبشت سواء؟ اشعره وامرحان تبانوه داليل مصرع اولاوه او قران ايات لو كان فيهما آلهة إلا الله و لا فساسا اما اسموهن نمزكش دير خوداين و ما سواده اللام تعدود و واي دير عليها و ايلا فساد تا د نظام د اسموهن نمزكو سواء فساد رغلي و ايلا لكن بعد ان فساده و نجدا و تعدود عليها و <تصفيق> اس ذلتا دا دلیل اقناعي زكړاي چې تعدد دي علي ها سرا دا فساد صدې دي نظام عالم دا ملزمه قطعي نه دو دا ملزمه سره نه دو قطعي چې جانب مخالف احتمال نه بشي بلکه جانب مخالف مخاليف غاشته بشي احتمال تعدد دي علي چې رشي فساد دي نظام وسره لازم نه ند افصاد دي نظام سره ايدي امر عبيج جايده په عادت شدو د غاصر په عادت ش اقصار د چې باربر وکړي تکرر صدورږي یو شي صدور باربر باربر نو عدد داس چې مش چې د دوه دوا کاسون پ ممکنات شي دې چې کړه تعدد رغلايده او په یو مرتبه شي دغه په خبره ویل نو دا عدد غاسته اي په عدد شته دا چې تعدد وايي فساد وو فساد نشته تا دا وو دا مطلب ملزمہ ندو بلکې دا ملزمہ عدیدو عرف عدد قدا جری عدد داسته اي تعدد سره فساد ده وخت هي ندو کدي هوته چې جره مخالف مجانب مخالفه تعدد دلي و فساد دلي صدق تفرط دلي وتضر دليل اقناعي دليل الزني داي وبرهان التمنع انه ده برهاننا ده ذلك برهان شق مقدماتي يقيني وملزمه قطعي بطلان تاليها ضروري قطعي تاليها باطل نذا برهاننا ده تخاطبنه مدام د ریسا ترشی چې یو خبره قرآن آیت ته ځونی چلنګې یو قرانه آیت ته ځونی وتاي خو خبره زور پوري کا آیت ته حنا ځونی آیت خزکه ته ویل د دلیل ته په داسره چې د معاش به تا ودا د کیمدلولېږي دا مدلولې ځونی میرو داس په کیدې شي آیت ته قطعې مدلول لازمي خبره به شي کنه مدلول ته د دلیل پرښکاول د دلیل نیول دي پتا په بوتلانه تعداد دي علي د دلیل نیول دي دازو په څه دا دلیل د اکرایو اس پرامه دی رای سکو په پچایت ترس کړه اتراس پیدا کړای لای جنا نه ایسا دایي چر د برهان دای او ملزمات سدو کټعين ملازمه خوش ملازمه در چه بله هم؟ فساد دواغ کسی ملاده یو خروج ده دیگه نظام مشاهد نه در موجوده نظام ده دیگه نوطل جواد فساد ده مناده چه دکه موجوده نظام را خونده دیگه دیگه غرمسترگر رو پیش برا نیبیش و دوریزش و دشپال فساد ده مناده ده تشید <تصفح> <تصفح> بدل شید تاگیر کو شروع شید گنوالی کو شروع شید یو د فصاد منادو یو د من عدم تکون بل د فصاد سمادو چې سارا نا د غمزک آسمانونو اول لڅ نوښي موجود نه و عدم تکون اې سرش دا دلیل څه دی دا دلیل دا آیات چې ده ز برهان برهان التمانود بین برهان یې بل دا کثیره ملزمات کثیره و چې د اتکې مو ملزم ماو شه دا به تالي وشي دا, دا تالي نه ده تالي زرو شه ده چې دلته د فاصات په معنا دی ادمه ککا ونه معنا وې ده لو کان فیه ما الہ تن کا سمنن ذکر شتا د الها, آلها وای نو تعدد سره هو تمن عرسی تمن ور سره صد ممکن اده تمن او امکان ته مانو سره يسخ بهوداده چې امکان ته مانور او یو سنه ورچي جبل منې کوي ابل منې اپلو نو هر یو پدا کاډیر چې اپلو منې کوي ابل پدا نو هر یو دبل خو هر یو سانیع جسعني نشف الصناعيه النظام الصناعي موجود نوعي نو ده عالم صناعي زكاسمنو صناعي لا فسدت تماما كالتعدد على هاواي دمزكاسمنين نوعي دور ملزمات اشرف دقیقه ایش خاص ملزمای کتې اثر او هم یو د ایتالی دای نه د واري ایرای امکان د چاده اقدام ملزمه کتې دمیر ما چې سره امکان د تمانو شته او چې امکان د تمانو رايو څو ادمه تکاو نو عدم تکاون ثمانه دا عالم زرنا موجود نه موجود خو به امکان تمنو دمانه بل فعلیت تمنو هو به رساله بل خو به دې تمنو هو به فعلیت تمنو سره غویا تاس دا که دای نشه مصنوع بياخد بسره سنعين شمنه تمنو جبک لو یده نو جی سن ور کوت مصنوع یروډ دا دا دا اس شاريخ برهان غرځه برهان نه ګرځه چدا کیما مداعات تبلې کیما ملزمات تبلې دا برهان نه دی په داسې د ملزما کته نه دوم او چر کیما تبلې کیما لازمي ده کیما ملزمات تم ملزمي دي ورغلي تعدد سرات تمانو ممکن ده امکان تمانو ده امکان تمانو سره تیاجی به تا کاون نه وای د وساره نه د مسنو سره نه وای موجود نه وای خدا, خدا منرفل امکان تمانو سره تفعیلې به بلې او فلې تمانو به مستدیم نشاله آدمه تکاون لا چې دا ورساته عالموي دا موجود نو دی عالمو دا زکه سن داسې نو داسې دی وات ملزمه ده زکه تی بالکل بیره دیو ده زکه بالکل کثری بیره امکان ده امکان دی ته او پوښت شو دا بلا چې وو هغه نو به سره سیبې دا تکاون نو موجود نه وای بدا ملزمه دکټې نه مله ملي ځکه د خپلیت تمانو له خپلیت تمانو جوابو امکان تمانو ځکه چې خپلیت تمانو د نه بل فل بل فل تمانو ده نه بل فل د اتفاقي نو چې بل فل اتفاقي نو ویدا امکان ده تمانو تعدد علی حداوی تعدد تعدد ال اثرو امکان ده تمانو خوښتا خپلیت تمانو ده نه نه چې خپلیت اذر دته اذر متہ کوم دا یو ورغڅ کوي تا کوم د څه ما سماواته ار دین دی وی تز کاس مندا دی وی موجود سوي کړی یتي فاص سوي کړی یا حیو موجود ور خپل تمه یې کړینم چې د کیما ملزمات تب مثلا بل د ملزما کتینل چې تو عادی دو او چې کیما کتیدو اغه اغه سټو غنه کولا څه خو ته متاانو ته او قران سره ثابت پاست راکو صرف <تصحك> ضرورتيمي چې امکان ده تمانوع سره فصا غار دريمي محل چې تعدد <تصحك> علي هاو امکان امکان ده تمانوع شبي سس شلسي ا استخلال دريمي چې استعمالي د دې تعدد ال ال ال هانور طلع اذا تعدد ال اسراب امكانت تمانو امكانت تمانو شبه استحلال ال طلع فاحو يصاب يجن اخسر تعدد ال الهه منتفشه فصرح امكانت انو صرح تعدد ال الهات منتفي ده النبي دهنا بسرصريتي تشكي ما ممكن والله اذا ماك تعيده شي تعدد ال اسراب امكانت تمانو امكانت تمانو ده او استحلال بجانب تعدد ثقري اخذ انتفاضه تعدد الالهه الرسيه دا ټول خبره امکان ته مانو به مستلزم نه نه چې عدم تقون نه نه امکان ته مانو دا تعدد الالهه دی او غو دا عدم عدم تقون كله تقون دی خبره مش دا اعتراض دی کسا لا يقالوا الملزمه القطيه دليلك نه بلا دليل كتيو بلا برهان التمنو يبرانيو بلا او المراد بفساده عدم تكوهم نه عدم تكاون دعاس منوذم ذكي فدام ان لو فرض فرض كل جيلام بينهم لا امكن بينهما التمانون في الاما ما امكان نشارغ له التمانون كلها وجه التمانون دم كانوا فلم يكن احد مصانع فلم يوجد مسنونه ومن هذا اشوا قد يشل لاننا كل ده ترازا لا يستلزم الا عدم خلي... ت... تعدد صارع ام كانت تعدد خلي تعدد منتفي ذاك جينا استخالر الله لي اجتماع د نكدين غرضه تر الله اخذ شيك باس راح خسر في دار الله بوتشو والله ما يسترد من انتفاع مصنوع امكان تتمانو مسترد من انتفاع شلرا مصنوع لراه جيبالو المصنوع وايننا اخبار بكلامه قبل الخبره بلا خبره دال شيد دغا جواب دغير من جواب دخلص كيبيه تفصيليكيي شت هي يمكن تتمانو کچې تاود ده له هر شي څور شي امکان ده ته مانو او امکان ده ته مانو سره یې څه شر دي د اسمنو دي چور شي زمزک زمزک کاسمنو بل کابل امکان د طالبات نه شو او د ملزمات غانه دوه د ملزمه کثین دوه طالب نه ملزمات کدوی مې دوه ویلي زه چې تم امکان د تمانو دی او د الفیلدا مو مو غا ته تکاوه ادمه تکاونه په بلکه څه دی تکاوند څه دی کړه ای ته ورته ورسره او چې امکان د د تکاوه امکان دی ادمه تکاوه مشته او ادمه تکاونه امکان به تل لري امکان یې نه دی به تل بلکه دا چې دا نظام یو څه وي خاطر کلکه به درزل دا په ان على بل جوغدار انه يرد هاي ترا ذاوري من علم ملازمه زاولخذ زم عدم التكون بالفعل تعود على ارجم ما تو انصار تشبه عدم عدم التكون بالفعل زي دا د سلام کاند ته مانو کاند ته مانو مستلزم د امکان دی ادمه ته کون لره ا کاند ادمه ته کون باتل دی چې بده ملزمہ کته ایدو د څه خو دلیل دې سره دی تاري دې باتل تاري دې باتل کړه تاري باتل کړه تاري بوتلام نه زې ځکه چې دا دا تاري ثابت دی چې دا امکان شته چې دا امونو د ان انرا او منع انتفاض لازمه او انتفاض لازم زنمان ان اوريده بالامكان کا مراد بالامكان لکدا حدیث مخزنایتینا ذکرو یو منته سماو کتی یو منته سماو کتی سجلل کتب یا ازن ثقات السماو زک یو مت بدل الارض غیر الارض دت ایاتینا بدا چدا نظام چوی ش ش پاین کلا متوالیسه دوتوی اعتراض درځي چې با خبره ته په دلاګي آئے چې دوتہ لو کان فیه ما الہۃ الا الله لا فسدتا شارخه ته په دلاګي کې دا دلیل د تمنو ده خو برهان او دا اندیری چې په دې تر اجازه باندې موږ دې ځای څخه بېلې برهان دلیل دې کینی کثیری تیزونی مېلې په څשי باندې چې دا یې سايت عده علی حو تشو یا دلیل زونی رای او جته ایکنای رای یا دلیله کدی به برهان ته منو په خبره به د طرف لګیای چې برهان دلیل ہوئی به بل استای چې د لوکان فی معالهاتم الا الله ولا فسدت د دلیل دای په نفیر تعدد علیه یا دلیل ایکنای نه یا دلیل یکنی نه نه به ته تو دځست زل ور دلیل به لره دلور دلیل دایلا پشه کنه هره ایوه ملوه آم بابا شو چو کراو خستیم شیسا دوکو میناوی زواد و پدواد من دلیل یا مکمله و ماندالتا بیواز کلی یا مکمله والا زوالین ای که والا دوالین والا زوالین او چه نا اچه والا زوالین ایوی امیر کریم نمجلا کریم پشه که په داسره د نه یو چې غرام موري تعموري موري په مړه ودی دراسره چکرا پګل ویسا یو کاس په برابر دو تاو چه كم زواد يولو دو تاو چه اپا قران شاها برمضا شاكش شاك شاك شوالا دوالين تاو والا زوالين ايقا دو تاو درزرولم ايز بقا دو داو او دوال داو داو داو داو ايقا بجير دا زواد والا اي بباد داو دو چه سرور صلاكا لاؤو كانا فيما الى تيل الله ولا فسادا دا سارمنا دا لين داين استدلال داینا استدلال د دا معلومه 55 په مجور باندې استدلال د پروی شی معلوم شت تالبیو کر دی 55 او منطقي دلیل استدلال استدلال استثنایی چته یو وزعی وی او رفعی وی قياسي استثنایی یو وزعی وی او وزعی ته منع ده چې د مقدمه حق ته نو فطری حق کوم طلی د غاسته ده ته وزعی اثبات مقدم نتیجت چا ورکوي د کاری یو رفعي وي رفعي طري نه دي رفعي چاوي کوي کومقدم کوي خدای خو به ريوي چي استدلال د معلومه پچا باندې وکي یو معلومه نه و نه پر نو د چا لپاره ته لو دا چې دا شه کومقام لو نا مقصد سره معلوم وي دا دوا سره ته د شرط اجازه سوي معالم و سر در خبرادو چې اړلتي خالي بیان دي د تبصرت او تعلم چې دا دوا سره نو شرستا نه ځاړستا امتیفاده د وسره تاسو د معلمایي په لو سره خالي درا ورشي چې اړلتي څه سرهنګ لکه زي سوا نسبلاته چې لو جئتني کا پارینته مو کومره غلا ویلو اکرم ته کوي ته مې سکړا و اکرم کته موته پاین رغلای وای اته مڅ دا پاته شته چې نه او دا مالم مو چې څنې وشو خالد دا واجه مې ورته وکړه چې دا د واجه دې د ادم کرامو له واچې ویژه مکرام نو وګورو چرته ورولایو سره څه سره مشه پداس سره ستدل خو وری چې مشتا د مږي هغه مږي ات نوې مالین نه فيدي مږي ات نوې تر مانی ما او نه فيدي کرام تر مانی ما وای د نه فيدي د پرامش داع د کرام نوې تر مانی او مږي تر نه فيدي مږي تر مانی ما وای سره مشتا چې نو مږي نه څه شوې ده کرام شوې چې علت یدا ولې ونجدام انا شو لعب نو لو كان فيه مآله اطلق اي لالله متعدود هون منتفيده ففاساد هون منتفيده ندبا صراحي شان معلوم من جداي استدلاع صراحي شخص استدلاع خلال معلوم من اي بش مجمع شخص <تصفيق> فخبره بيكنا. يو دا دل... الى دل... استثنائي متواجه بلا دايوية تراش نو دايوية سيدلال پر دا من النصر دخول دليل لاينا پر نفيد تعدد دي عليها رو دايوية تراش متواجه شئ بلي تراش دا داي بلي تراش داي چي سواء دا لوخو ما لو جئتني لا اكرم توكا فارين خبران کپارن روغلای وای کرام دغه خدانو چې ستدانن زیروش بیانې کرامه ټیک ته پارن مجت ا هم منتفی شوی دی او ا کرام منتفی شوی دی خدانو خدام ته چې پماځي شي په مجت نه یو ا کرام دی پماځي شي ته مجت ا نو لوکان نه خدام لکه ترشیز مرش خدایون وای بود نه نظم خو نه فی ته تعادو ته ترشیز مرش موجودات مرش ورس شخص متعددا او مشومت لك تعادد نه کی جاي متعدد ورستانه ته پیرسه کرا دڅه تراد نه جوړ 2 تراد نه دا دور دا د لو په لوغت څخه دا غاستو لو په لوغت څخه دا را سیستمالي چې وا انتفاضه سنيله وایي د انتفاضه اولنا انتفاضه سنيله ووجد انتفاضه اولنا لکلو چې ثاني لاکرمتک هو اکرام نشته ځکه سنو مجر مجر بودیت بسر ما دا چې دا په لوغت څخه په نخښه دا را استعمالیږي دا دې ته استبدال دې پر استمارج چې په فائده ساني دلیل په تفاده اول دلیل دې دا کېاسه رفعې ګرځي کېاسه استثنایی رفعين والتالباتن في المقدمه په خبره کې پېستلا اخت اهل منطق شي دعدد دې پر اساس دې استمارج لکه دا د دولت دګه پرلای تر دا دې د بلا منانه شي زکه چې فساد مش نو دولته دا نه ده چې تا عدد مش ویلې زکه کاته تا عدد یې چې تا مت عدد د د په سانيو واخدای په دا په او دا نه د کثیر ذنت د له لوغه د سمال شو یوهای mm -hmm. لو په لکه له چې سمراوی د څمخ ش تعداد هم منتفي شوی او فساد هم خو سره مدګ پښه کنه و څمخ شتی تعداد دی علي ه پدہ باندې 달리 ویل تا عدد دی علي ه و نشته تعداد بیره منتفي شوی دی پدہ 달리 مندلی نه دی په غرش او مخشه 달리 <ownership> منو مش د دې تعادد مخ نرمه وېس مش سره ومانه چې د کفصات نشته کفصات واې د تاسو چې په صات نشته تعادد منو مش د تل په خپل لغه یمنه لغت په دې نه سره نه سماله بلکې چې چې د استلال له والله وش وش استلحات الا مناقشه في عبدا غير مش ده غير من ده كسس ثاني رفيع ثاني لو في امر لا فسد وبالتالي بدل المقدم اسمه فسداد رحم مقتضى كلمه لو انتفاه ثاني في الماضي بسبب انتفائل اول انتفال ثاني لوجد انتفال اول فلا يفيد دقه فيدان إلا الدلالة على انتفال فساد في المزمان الماضي مغار بده من دي فساد مزمنا الماضي شفسد شوي بسبب انتفال تعددوا بدك تطابق ماضي شنو پدې شي چې موږ تک ونه په خلاصې یې پټانه راغله به اصل اصل لغت اصل لغت تغمرانه خو لیکن کدي استعمال الاستدلال کله وخت اخلي مونته کوي د استدلال لپاره استماره یو انتفاع الجزاء علی انتفاع الشرط چې انتفاع الجزاء دلیل کوي په چا باندې شرط باندې او من غیر دعاه دلالتنا علی عين الماضي زمان او دعاه دلالت نه چې خامخدا چې ته انتفاع وکم از شی بلكم متلقا انتفاء الاجازات دليل كديه انتفاء ده شرط بني كما في كبرنا لو كان العالم قديم لكان غير متغير ايه لو كان العالم قديم قد عالم قديم لكان غير متغير لكنه طالبات ده غير متغير ولكن باطل ده بلكم متغير ده عالم تنشئ كما زي ده قهار سرش کاله قدیم دی متغیر او عالم مخ شوم متغیر د پرا د انتفاهه او انتفاهه انتفاهه ثانی دی لګرته او بل جواب ده کی نه نه جواب ده کی چلو موچه مازی د پر او بل د پر د تعدد الها چرتک پ مزي ته راشه یم نه شته عدد لا فساده فساد نشته عدد الی غار نشته پس وسوا پته شپ موسته بجی په خارجه عدد الی غار دغه خود بشروغی چې عدد نشته میله اوس ته عدد دې خدش وو نو الی هڅه سوال واجبته واجبو کدی مې خدش می ده شو خدته شو كامل والايات من هذا القبيل وهذه الايات دي كبيره نغاي ثمانيه لتهان انتفاضه جزاء دليل انتفاضه شرشابي زن ازهار مدينه زده بين حاجبه كافي ملوب رد كافي ملور تشويي عادي لو د دغه پراندا چی انتفاع د سالل وجده انتفاعه وړه بلک دمتیکورجی یی داسه شه انتفاع د اوله وجده انتفاعه سانی سانی نه تعدد نشته ځکه هغه را فصاد نه دای د بلک سم استعمال ته جایز نه ویلې ځکه شرط دا سبب ني او جزاء دا مسبب او د یو مسبب د پر مختلف اسباب کې ده نشته سره یو دې چې انتفاده او انتفاده اوله دا کدوته مثال دی درک چلو جئتني لا اکرم تو کا خو اکرام نشته سبب یې څو موږ چې اول شرط د شرط د سبب شاو دا, دا جزایم مسبب سبب فلا نو تزرنګ دغه انتفاده مقدم په انتفاده د اسانیدو ته ګرځول ویلې ځکه د یو شته پره کوټر اسباب کدايشي نو پې انتفادی نو سبب سره خدامنه مېږي په څه سبب څه لکه مثال حرارت <سؤال> ته حرارت د یو سبب ده اېده ته پرایور هه سبب ده اېده ته پرادا ګرمستر کاه سبب دا حرارت په دې کوي مختلف اسباب دي ګرمولې په دې شي نظر ورتي ارځي کینرځي په چمډا کې کړي خاريش تا کنا پرمتا څونه حرارت خاريش تا کنا یوازې پرلکه حرارت تا کنا چې حرارت پرې سره روان اې شي زې زې دا څه یو ورنسته یورده نهی حرارت دی پوهه کوم ارتیکټ انتفادې سانی دا دال په انتفادې اول کې دی چې مسبب نه لازم نه وي هورمون شېدې چې حرارت خطر خو یو نه وي چې حرارت خطر کو غو نه په خبره به شي کوم ترابو بچاو چې دا انتفادې اول انتفادې سانی د دې انتفادې اول دا دا غو نه دی دا چا دی دای اندو که تکدا د وسره استعماله ساهیبه کله وخت د پردې انتفاعی سند له وجې انتفاعه ونه کرا اندو که کله دا بسم عمل دې ده ته او کله وخت د انتفاعه اوله وجې انتفاعه سند ماشه انا وکدېسته به ولوازه نزان اخذ رساله بیاخره فیکال خطب فبند سرغليته خمتو هذا تصريح بما علم التزاما مش تسديد والمقدس للعالم هو الله تعالى الله الواحد القديم داړ کډیم چې ذکر کوم نو دا هغه دی چې پر دوام صفات ذکر ماشاءالله چې واحد هنه قديم الله تعریف مخشه شرکایت ملص کوو ذات الواجب الوجود الواجب الوجود مهم حکما حدا من اكو چې دا وجود عین ذات او عین ذات چې ښه دا منادو چې دا چا نه او متکلمین دا معنا کوتش وجود غاین ذات خو نه دی خو او لازم ذات تای او ايله ترته داګه ذات تای خبره نه دا وجود د نو چې دا یې عینتی دشه دا ذات د ذاته د وجود نه نه نو جدی غیر د واجب نه نه نو په د بند سن د مخ شروع ولا ادم نه د رغله کاغه د واجب مو پر د نو د سره کدم لازم شک نه چ واجب وی کدم الله ش د وجو د کدم خپل پر د نن سره لازم و ځکه واجب او کدم ک متراادفین بلي خو د متراادفین عین دبر متراادف ذکر شو او ک عمو خصوص متلقي بلي عمو او کدم عام بله بیا چا ذکر شو خو عام سره تش نوبا نو زمن ده واجب ووجود شو قديم روغ آئے نوبا الزمن ذكر ش. ہے او اسم پر سبقا لاتا يتسريخ بما علماء زمن القديم تسريخ بما علماء الزمن ملي اذل واجب لا يكون إلا قديم واجب داسمين حتى نبی قديم نبی اله ابتداء الوجوده اذا ده وجوده قرأت نبی نسا دا اشاره كوچه قديم شه اختلاف تاي قديم يده مخوكما وقديم داي کما کا دې ځکه چې موږ قدیم به قدیم به زمان حادثه به ذات حادثه به زمان متقدميني نه ني دي صاحب یو قدیم زمان زمان بل بل میزا نه نه ده مځای دې چپ ما ځمله دا چې کې قدیم معنا دې تاکو لذا لو وجوده قرصنستا मिले اذا كان حادثا كادئ حادث وهو مذبوقا بالعدم هو مذبوق بالعدم <سؤال> حتى <سؤال> وان شاء په واجب واجب واجب بده نشو خو واجب لغیش واجب په واجب شنا خو واجب چاته چې زریولو وجود چې وجود لري د غیر دی واجب نه نه نو چې واجب یو ول واجب سره کډین څه لازم څه چې په دې باندې مخ څه اندای ورغلای ادم حتی کې چې زن خلق ودته مترادف نه ای ای څه یو متساوي نیم مترادف نه ای ځانبه بسلر مسته.